Розділ 14. Балкон все змінює. Була 6 година ранку, і Бріт Марі переповнював невідомий раніше ентузіазм. А ось душевний стан особи швидше виглядав як похмілля та деяке роздратування, тому що Бріт Марі розбудила її о 6 годині ранку, постукавши у двері піцерії і з ентузіазмом запитавши, чи немає в неї дриля. Особа відкрила Похмільна і трохи роздратована, і довела до відома бріт Марі, що піцерія, включаючи інші виробничі і торгові точки, що знаходяться у цьому приміщенні, в цей час доби закрита. Тоді Бріт Марі винятково доброзийшливо поцікавилась, чому в такому разі особа перебуває в піцерії. Бріт Марі видається, що проживати в приміщенні піцерії це дуже негієнічно. Особа пояснила, як могла не розплющуючи очей із фрагментами їжі на светрі, які чи то не дістались рота, чи то тим чи іншим шляхом пішли дороги назад, що вона надто навантажилась вчора після матчу, щоб їхати додому. Бріт Марі схвально кивнула і сказала, що на її думку це розумне рішення, бо сідати за кермо у стані сп'яніння не можна. І навіть не подивилась на інвалідне крісло в жодному разі, Адже Бріт Марі позбавлена упереджень. Особа бурчачи, спробувала зачинити двері, але Бріт Марі, як сказано вище, переповнював ентузіазм. А коли Бріт Марі сповнював ентузіазм, зупинити її нелегко. Ентузіазм цей частково пояснюється здобуттям балкона, але в основному тим, що бріт Марі тепер було куди поставити ящики квітів. Усе змінилося. Бріт Марі відчула себе здатною вийти у світ або принаймні до боргу. Але о 6 годині ранку особа, схоже, не була готова розділити ентузіазм Бріт Марі повною мірою. Так що Бріт Марі лише поцікавилась, чи немає в неї випадково дрелі. Дрель у особи була, і особа її навіть принесла. Бріт Марі взяла її обома руками, ненароком натиснула на кнопку, внаслідок чого навмисне злегка просверлила особі руку. Особа забрала дрель у Бріт-Марі, побажавши дізнатися, що саме Бріт-Марі має намір робити з інструментом. Бріт-Марі з ентузіазмом повідомила їй, що має намір повісти картину в рамці. І тепер особа знаходилась в центрі дозвілля, похмільна, трохи роздратована і з дрелем у руках. Бріт-Марі стояла посеред кімнати і з ентузіазмом розглядала картину. Рано вранці вона відшукала її в комірчині «Центр дозвілля» оскільки банк зажадала, що бріт Марі звільнила помешкання на весь день. А Бріт Марі все одно важко було заснути після почуттів, викликаних балконом. Картина була притулена до стіни, за якимось старим мотлухом, що не має назви. Товстий шар пилу на ній був схожий на вулканічний попіл. Бріт Марі принесла картинку до центру дозвілля і очистила волою ганчіркою з содою. Тепер картина мала дуже стильний вигляд. Бачите, я ще ніколи не висила картин, доброзичливо пояснила Бріт Марі, помітивши роздратування особи. Просвердливши дирку, особа повісила картину на стіну. Картина виявилась не те, щоб зовсім картиною, то була стара, ще чорно-біла картина Борга. Ласкаво просимо до Борго, говорив напис угорі. Бріт Марі мала дивовижну для людини несхило до подорожей любов до картин. У них було щось надійне, що заспокоювало її ще в дитинстві, коли Інгрід ночами розповідала їй про Париж. «Можна подивитися на картину та знайти на ній Париж. Все ж є на цій картині відразу стає зрозумілим», – Брідмарі серйозно кивнула особі. «Щоб ви знали, у нас із Кентом удома картин немає. Кент не любить живопису». Особа при слові «живопис» кинула брови у напрямку картини. Брід Марі доброзичливо кивнула. «Чи не можна повісити її трошки вище?» «Вище?» Особа тягнула носом повітря. «Низькувато виходить», пояснила Брід Марі. Причому її голосі не було і тіні докору. Особа глянула на Брід Марі, потім на своє крісло. Брід Марі теж глянула на інвалідне крісло, без усіякого перечення, зрозуміло. Потім на особу, потім поклала одну руку на іншу. «Але так, звичайно, теж дуже-дуже добре». Особа, бурмочучи щось, що нікому нічого не чути, котилася до дверей. І далі через парковку до піцерії. Брід Марі киркувала слідом. Їй було потрібен снігерс та сода. У піцерії пахло сигаретним дивом та пивом. На столах стояв брудний посуд. Ентузіазм Брід Марі дещо зів'яв. «Зрозуміло, це не моя справа, але це, нагадує, свинарник». Доброзийшло, зауважила вона і відразу додала. Але це, зрозуміло, не моя справа. Не твоя. Так і мовчи, відповіла особа і почала ритися під прилавком, бушачи щось про таблетки від голови. Куди Вега їх положила? Все тут всі ховають нахрін, ніхрена не знайдеш. Після чого зникла на кухні. Брід Марі... Невпевнено простягнула руки до врудних тарілок. І тут особа, не би у неї, раптом з'явилися очі на потилиці, гаркнула. «Не чіпай посуд!» Брід Марі постояла, щепивши руки в замок, і намагалася впоратись з собою. Її вистачило секунд на 15. Потім вона почала носити посуд на кухню. Особа запивала таблетки від головного болю чимось із пляшки, про якої Брід Марі запитати не наважилась. «Я сказала, не чіпай посуд», – простогнала особа, дихаючи тим перегаром, що за ідеєю могла прощинити фарбу на стінах. Брід Марі з легким стукотом завантажила посуд на столик біля мийки. У жодному разі не демонстративно. «Але це не гієнічно, ніби тут мешкають тварини». «Десь і їм треба жити», – пробурчала особа. Брід Марі почала мити посуд, незважаючи на протести особи. Потім висунула шухляду і почала розкладати столові прибори в правильному порядку. Особа під'їхала, засунула скриньку. Марі терпляче видихнула. Я просто намагаюсь трохи прибратись. Кінчайся міняти, я ж не знайду ніхрена. вигукнула особа, коли брітьмарі не втерпіла і почала наводити лад у шафці з чарками та келихами. Розумію, це незбагненно. Як тут взагалі можна щось знайти? Повідомила їй Брід Марі. «Не так ставиш!» – заперечила особа. А ха ха б я робила, я розумію, все роблю не так!» – образилась Брід Марі. Особа щось бурмотіла, підвела руки до стелі, наче вона в чомусь вина, і викотилась з кухні. Бріт Марі продовжила стояти, борячись із бажанням знову відкрити кухону скриньку. Її вистачило секунд на 15. Коли вона вийшла з кухні – Особа сиділа посеред продуктової крамниці і похмуро поїдала кукурудзяні пластівці, тягаючи її жменями прямо з пакета. Хоч би тарілку взяли, зіткнула Бріт Марі і принесла тарілку. Тепер особа похмуро поїдала пластівці, тягаючи їх жменями з тарілки. – Йогурту ви, звичайно, не додаєте? – констатувала Бріт Марі. – У мене немає йогурту. Це як її? Лактоза? – зіткнула особа ага ха ха сказала Брід Марі в тому сенсі, що зможе перенести і не таке, і переставила банки на полиці. «Брід Марі, зробіть милість, нічого не чіпайте», – прошепотіла особа, якщо шепоче людину якої страшенно була й голова. «Вони не так стоять», – пояснила Брід Марі. «Ага, ну прям», – заперечила особа. «Тобто я прибираю неправильно. Ви це хочете сказати?» – поцікавилась Брід Марі. І, підійшовши до каси, почала укладати блоки сигарет, керуючись кольором пачки. «Вистачить!» – особа спробувала вирвати у неї цигарки. «Я просто хочу зробити тут затишніше», – пояснила Бріт Марі. «Не разом!» – простогнала особа, тицюючи пальцем спочатку в пачку з іноземними літерами, а потім в ті, де букв не було. «Для податкової!» – серйозно пояснила вона, показуючи на пачку без іноземних букв після чого вказала на пачки з іноземними буквами «Викид гравію». Брід Марі шукала, за що похопитися, щоб не впасти. «Ви хочете сказати, це контрабанда?» «Та розумієш, Брід Марі, вони це, з вантажівки випали». «Це кримінальний злочин!» Особа, зосереджено стопучою, знову покотилась на кухню. Там вона висунула ящик з приладами і почала лихословити на весь голос після чого з кухні долинули довга тирада, з якої Брід Марі розібрала тільки «Заявляється, дриль виймі та поклади, картину повісь, людина спить, але ні, текарний злочинець». Бач, Мері Попінс з молодіжного центру знай переставляє всяку хрінь з місця на місце. У бріт Марі були підстави вважати, що це її Брід Марі називали Мері Попінс. Причому без будь-якої доброзичливості. Брід Марі так стояла на межі магазину та піцерії, пересуваючи з місця на місце якісь банки та пачки цигарок. Взагалі-то вона збиралася тільки купити снігерс, соду і піти звідси. Але купувати соду у нетверазої людини було б вкрай безвідповідально, тож вона вирішила почекати, поки особа не її. Але особа, схоже, міцно лаштувалася у кухні, і бріт зайнялася тим, чим звикла займатися в таких ситуаціях, прибирання. І коли вона закінчила, у пиццерії стало насправді дуже гарно. На жаль, квітів тут не було, але на прилавку, поруч із касою, опинилася вазочка, вазочку перетнув шматок білого скочу з написом Чайові. Вазочка була порожня. Брід Марі вимила її і повернула на прилавок до каси. Потім вигребла з сумочки дріб'язок і засипала у вазочку. Поворушила монети, щоб вони стали, як земля для квітів, так набагато красивіше, ніж пуста ваза. «Можливо, ви б краще переносили плактозу та інше, якби приділяли більше уваги гігієні? Доброзичливо пояснила вона особі, коли та нарешті з'явилася з кухні. Особа потерла візки. Розгорнулася і знову зникла на кухні Брід Марі порушила дріб'язок у вазі для чайових. Задзвініли вхідні двері Увійшли двоє чоловіків у кепках та бородах Здається, теж з похміля. «Я б вас попросила витирати ноги за дверима», – сказала Брід Марі «Чого?» – чоловіки не зрозуміли «Бачите, я щойно вимила підлогу», – пояснила Брід Марі Чоловіки витерли ноги, здається, більше від подиву, ніж від свідомості. А ха ха Що бажаєте?» – поцікавилась Брід Марі, коли чоловіки знову увійшли. «До фе!» – видали чоловіки, оглядаючись так, ніби зробили крок у паралельний простір. Піцерія наче та сама, де вони зазвичай п'ють каву, тільки чиста. Брід Марі кивнула і пішла на кухню. Особа спала з банкою пива пустивши голову в ящик зі столовими приборами. Не знайшовши кухонного рушника, Брід Марі взяла два рулони паперових, обережно підвела голову особи, підсунула рулон її під лоба замість подушки і так само обережно поклала голову особи назад у ящик. Спокійно, без викидів гравію, зварила каву у звичайній кавоварці та подала чоловікам у кепках та бородах. Трохи сповільнилася біля їхнього столика. Раптом хтось із них скаже, що кава смачна. Ніхто не сказав. «Виходить, що кава вам не смачна?» Констатувала вона, не виявивши жодної образи. Чоловіки витрішились на неї, ніби вона вимовила ці слова без жодного голосного звуку. Брід Марі змахнула зі столу невидимі крихти разом із кількома видимими і глянула на газети. Аха-ха. Чи маєте ви намір розгадати кросворд? Тепер чоловіки витріщились на газети. Бріт Марі доброзичливо кивнула. Якщо ви не маєте наміру їх розгадувати, я можу розгадати їх для вас. У чоловіків зробився такий вигляд, ніби Бріт Марі запитала, чи мають намір вони в майбутньому користуватися своїми нирками, чи вона може взяти їх собі. Тримаючи в руках кавник, Бріт Марі пояснила: «Не пропадати ж їм?» «Ти взагалі хто?» – запитав один з чоловіків. «Брід Марі», – відповіла Брід Марі. «Міська чи що?» – запитав другий. «Так», – відповіла Брід Марі. Чоловіки кивнули, наче це все пояснювало. «Ну так, купи собі газету», – сказав один. Другий пробурчав щось схвальне. А ха, -ха" Брід Марі вирішила не пропонувати їм добавки. Вона витягла з сумочки ще монету і кинула їх у вазу для тюльпанів з певної висоти, щоб було чути. Ні, не демонстративно, у жодному разі. Брит-Марі не є демонстративною особою. Особа продовжувала спати на кухні. Можливо, частково звини Брит-Марі, яка влаштувала для неї дуже зручне спальне місце. Якби там не було Брит-Марі, вона б вважала себе зобов'язаною займатися клієнтами до приходу Веги. Не те, щоб їх було багато, і не те, щоб вони були взагалі. Прийшов лише рудий хлопчинка, якого звали пірат, хоча пірат це ім'я. Він обережно поцікавився, чи знайдеться у брітмарі час допомогти йому зачіскою. Брітмарі повідомила його, що страшенно зайнята. Хлопець захоплено кивнув і почав чекати у кутку. У цій справі він був майстер ах ха якщо ти стоїш там, то міг би й допомогти», – зауважила Бріт Марі. Хлопчик закивав так енергійно, що дивом не відкусив собі язика. Брід Марі відправила його запропонувати чоловікам у бородах та кепках добавки. Половину кави пірат пролив дорогою. З'явилась вега і завмерла у дверях, озираючись, ніби не туди потрапила. «Що тут трапилось?» – видихнула вона. Враження було таке, ніби вночі пицарію захватив бойовий підрозділ акуратисів і навели тут свої порядки. У якому сенсі образилась Бріт Марі? Тут так чисто? Ненормально, це коли бруд, пояснила Бріт Марі. Вега попрямувала була на кухню, але Бріт Марі шикнула вона там спить. У неї похміля, як завжди, після футболу. Вега знизала плечима. Увійшов Карл, який, здається, ходить по посилки щодня. «Що бажаєте?» – спитала Брід Марі з усією можливою запобіжністю і без жодного докору. «Я за посилкою», – сказав Карл без будь-якого попередження. Бакенбарди у нього сходились на підборіді, – зазначила Брід Марі, як перевернуті проліски, улюблені квіти Брід Марі. «Сьогодні ще не було посилок», – сказала Вега. «Тоді я зачекаю», – і Карл попрямував до чоловіків у кепках. «Але замовляти ви, звичайно, нічого не станете. Будете просто сидіти і все», – надприязно констатувала Брід Марі. Карл зупинився. Чоловіки за столиком дивились на нього, немов транслюючи думку. «Вести переговори з терористами категорично не прийнято». «Каву», – буркнув Карл. Пірат уже прямував до нього з кавником – Наступний прийшов Свен. Посмішка осяяла все його кругле обличчя, коли він помітив Бріт Марі. "Привіт, Бріт Марі. Витирайте ноги", відповіла Бріт Марі. Свен нарійно кивнув головою. "Вийшов, повернувся. Як я радий вас бачити. А-ха-ха. Ви сьогодні на роботі? Ну, так, так. А то одразу і не зрозумієш." «А то ви, здається, носите форму незалежно від того, вільні чи ні», – зауважила Бріт Марі тіні докору. Здається, Свен її не зовсім зрозумів. Натомість його погляд перемістився на блок явно іноземних цигарок, які після диспуту особи та Бріт Марі на тему контрабанди так і лишалися лежати біля каси. «Які цікаві літери?» – вимовив він із цікавістю. Бріт Марі зустрілися очима з переляканою вегою – і відчула ту ж паніку. «Це моє!» – насило вимовила вона. І притиснула сигарета до себе. «О, здивувайся, Свен!» «Курити не злочин!» – відрізла Бріт Марі. Бо категорично так не вважала. Після чого жорстокістю почала наводити лад на полицях магазину. «Все нормально з кімнатою банку!» Поцікався Свен їй у спину. Але його на полегшення Бріт Марі перервав стогін веги. Ні, тільки не він. Брітмарі у вікно. На парковці зупинився БМВ. Брітмарі знає це, тому що Окента саме БМВ, так що Брітмарі достеменно відомо, скільки така коштує. Адже Кент вічно розповідає це незнайомим людям у черзі на заправці. Двері радісно брязнули. Увійшли чоловіки, ровесник особи і хлопчик. Ровесник веги. Незрозуміло кого так не хотіла бачити вега. Чоловік у дуже дорогій курці, бріть Марі знає це, бо у Кента така ж сама. На хлопчику була потерта клубна куртка з назвою міста за дві милі звідси, і з словом хокей. Хлопчик глянув на вегу з цікавістю, вона на нього з презирством. Чоловік широко посміхнувся чоловікам у кутку. Ті у відповідь подивились на нього так, ніби сподівалися поглядом пропалити на ньому дірку. Чоловік відвів очі і посміхнувся везі. «Торгівля процвітає, як завжди?» «А що, ви приїхали когось звільнити?» – похмуро запитала Вега. Потім театрально грюкнула себе по лобі, наче її осяйнула якась думка. ні як же, звільнити ви нікого не зможете. Ви тут не працюєте, а там, де ви працюєте, звільняти немає кого. Ви вже всіх звільнили. Погляд чоловіка потемнів. Хлопчику було явно ніяково. Чоловік зі стукотом поставив на прилавок дві банки газованки. 24 крони, незворушно оголосила Вега. І дві піци, тим самим тоном повідомив чоловік. Піцерію закрито. Як це закрито, грізно прорукував чоловік. Пічки сьогодні несправні, поінформувала його Вега. Зневажливо пиркнувши, чоловік жбурнув на прилавок п'ятисотку. Піцерія, у якій немає піци, ефективний торговий напрямок. Приблизно як бюро вантажоперевезень, без водіїв, зате з керуючим, виразила у відповідь Вега. Рука чоловіка, що лежала на прилавку, стиснулася в кулак. Краєм оковень помітив, як Карл підвівся зі стільця, а двоє інших намагаються його утримати. «Шість крон не вистачає», – похмуро сказав він, глянувши на здачу, яку Вега поклала на прилавок. «У нас дріб'язок закінчився», – процідило крізь зуби Вега. Свен уже стояв поруч, хоч вигляд у нього був невпевнений. «Може, тобі краще піти, Фредеріку?» – запитав він. Погляд чоловіка перемістився з Веги на поліцейського. Затримався на вазі для чайових Обличчя розквітло задоволеною усмішкою Сунувши руку у вазок для чайових Він взяв звідти шість крон Спокійно, я просто візьму звідси Чоловік посміхнувся спочатку Свену Потім хлопчику у спортивній курці Хлопчик, не зводячи очей, пішов до дверей Знищений Свен залишився на місці Чоловік у другій курці зустрівся очами з бріт Марій «Ви хто?» – запитав чоловік. «Я працюю у молодіжному центрі». Брід Марі Сердито подивилась на відбитки, залишені пальцями чоловіка на щойно відмитій вазі. «Я думав, його закрили». «Ще ні». «Порожня трата грошей платників податків. Якщо хочете знати мою думку, краще вкласти їх до закладів для неповнолітніх. Все одно ця шпана рано чи пізно потрапить туди». Чоловік смикнув кутком рота у бік веги. Вигляд у Брід Марі був найбажаніший. У мого чоловіка така ж куртка, зауважила вона. У вашого чоловіка гарний смак, посміхнувся чоловік. Але він, зрозуміло, носить куртку свого розміру. Повисло мовчання, довге, дуже-дуже довге. Потім спочатку вега, а за нею Свен вибухнули реготом. Брід Марі не зрозуміла чому Хлопчик кинувся до дверей За ним карбуючи крок пішов чоловік І так грюкнув дверима Що заблимала Люмісентна трубка на стелі БМВ Юзом вивернула з паркування Брід Марі не знала В який бік дивитися Свен з легою все ще сміялися На повний голос Чомусь Брід Марі стало неприємно Вона підозрювала, що сміються з неї Тому вона теж поспішила до дверей Тепер маю час зайнятися твоєю зачіскою, шепнула вона пірату і втекла через паркування. Двері радісно брязнули. Що з неї візьмеш? Розділ 15 У кожному шлюбі є свої недоліки, бо кожен має свої слабкості. Кожен, хто живе поряд з іншою людиною, навчається справлятися з цими слабкостями по-своєму. Можна, наприклад, дивитися на них як на шафи. І навчитися підмітати підлогу навколо них. Підтримувати ілюзію. Знаєш, звичайно, що під шафою накопичується сміття. Але вчися замітати його глибше, щоб гості не побачили. І одного дня хто-небудь зруйнує шафу, не спитавши дозволу. І сміття з'явиться на світ Божий. Сміття та подряпини. Мітки на паркеті, які так і залишаються на підлозі. І вже нічого не вдієш. Брід Марі стояла у ванні молодіжного центру і бачила у дзеркалі всі свої недоліки. На неї напав страх. Його вона вважала своїм головним недоліком. Найбільше у світі їй хотілося поїхати додому. Попрасувати сорочки Кента і сидіти на власному балконі. Найбільше у світі їй хотілося, щоб усе стало так, як завжди. «Може мені краще втекти?» – боязко запитав пірат із порога. Я не дозволю з мене сміятися, сказала Брід Марі з усією суворістю, на яку була здатна Навіщо мені з вас сміятися, не зрозумів пірат Брід Марі покусала щоки, пірат нерішуче простяг їй блок сигарет з іноземними літрами Свен сказав, ви забули Брід Марі з страхом взяла цигарки, контрабандний товар який вона до того ж чи то вкрала, чи то взяла в кредит, дивлячись, як трактувати. Брідмарі навіть не знала, під яку статтю підпадає її діянь. Але в будь-якому разі вона злочиниця. Хоча Кент безумовно погодився б із особою, що ховати сагарети від податкового упорядкування та поліції – це не злочин. «Ну ж, Люба, не спійманий не злодій», – казав він, коли їй треба було підписати декларацію – і вона питала, що означають решта паперів, які аудитор Кента вказав у конверті «Не турбуйся, це цілком законна пільга», – запевняв він А тепер поспішай Кент любив пільги, але зневажав посібники Брит Марі не наважувалась запитати, що не розуміє, яка між ними моральна етична різниця Він би підняв її на сміх, а це так прикро Пірат обережно торкнув її за плече вони не з вас сміялись У сенсі у піцерії Вони сміялися з Фредеріка Він був начальником бюро перевезень Коли звільнили всіх шоферів Тож його тут не люблять А сміялися не з вас Брід Марі кивнула Вдаючи, що її рішуче все одно Натхнений пірат продовжував Фредерік тренує хокейну команду у місті Вони супер Його синові Такий довгий Він був у піцерії Років скільки стільки і мені, але в нього вже майже борода росте, очманіти, так? Він і у футболі спеціаліст, але Фредерік хоче, щоб він грав у хокей. Думає, що хокей крутіший. А чому, взагалі кажучи? Зацікавилась Бріт Марі. Та небагато, що вона знала про хокей. Дозволено зробити єдиний висновок. Є на світі заняття ще безглуддіше, ніж футбол. Я думаю, бо це дорого. Фредерік любить те, що не всім по кишені. Чому ж ви тут божеволієте від футболу? Чому? Ну, футболу люблять просто тому, що він футбол. Пірат, здається, не зрозумів, у чому питання. Дурниця подумала брітмарі, але прикусила язик, натомість сказала на пакет, який хлопчик тримав у руках. Що там? Ножниці, гребінець та засоби для догляду, радісно відповів пірат Про останнє Брід Марі оточнювати не стала Але баночок у пакеті виявилось дуже багато Вона принесла з кухні табуретку, розстелила на підлозі рушник І жестом запросила пірата сісти Потім вимила йому голову і підрівняла волосся Раніше вона так стригла Інгрід Слова вирвались самі вона не розуміла, з чого раптом вимовила таке вголос. «Бачиш, я не завжди розумію, сміються люди з мене чи з когось іншого. Мій чоловік каже, що це тому, що я не маю почуття гумору». Тут Брід Марі схаменулась і стиснула губи. Хлопчик стурбовано глянув у дзеркало. «Жах! Як можна казати таке людям?» Брід Марі не відповіла, але це правда. Говорити таке людям – жах. «Ви його любите?» – свого чоловіка, – спитав пірат так несподівано, що Брід Марі ледве не вхопила його за вухо. «Так», – вона обтрусила його плечі тильною стороною руки, не відриваючи погляд від рудої верхівки. «Тоді чому він не тут?» «Бо іноді кохання замало». Обидо мовчали, поки Брід Марі не перетворила впертий йожик пірата на зачіску настільки охайну, наскільки дозволяла природа. Пірат розглядав себе у дзеркало. Брід Марі, підмітаючи, глянула на парковку і помітила двох молодих людей. Років 20. Вони курили, привалившись до великої чорної машини. На них були такі ж джинси, як на дітях із футбольної команди, розірвані на колінах. Але ці двоє не діти. Коли Брід Марі трапляється проходити повз таких молодих людей, вона міцніше вчепляється в сумку. Не тому, що засуджує їх, у жодному разі. Але всьому є межа. Один із цих навіть мав татуювання на руках. Це цілком дозволено припустити, що він не дуже розумний. Самі і псих, злякано промовив пірат у неї за спиною. Це не імена, повідомила йому Бріт Марі. Самі – це ім'я, а психа звуть псих, тому що він психопат. Пояснив пірат, явно не важучись вимовити імена надто вголос. голос На роботу їм ходити, звісно, не треба Брід Марі лише трішки демонстративно подивилась на свій годинник У борзі ні в кого немає роботи, окрім старих Брід Марі вклала руку в руку Потім змінила їх місцями Вона щосили намагалась не образитись У того, що праворуч, то татуївання на руках, зазначила вона це псих, він божевільний Самі – класний А псих, ну він небезпечний З ним лаятись не треба Мама каже не ходити додому до Веги з Омаром Коли псих там Що йому взагалі кажучи робити вдома у Веги та Омара? Самі їх старший брат Відчинилися двері піцерії Звідти вийшла Вега із двома піцами Простягнула коробку Самі він смокнув Вегу у щоку Псих посміхнувся їй Вега глянула на нього так Ніби він наблював їй у нову сумку Чорна машина виїхала з паркування Вони не їдять у піцерії Коли там Свен Вега каже Не заходьте Пояснив пірат «А -ха, ха, цілком зрозуміло Вега знає, що вони бояться поліції Здогадалася Брід Марі Ні, Вега знає, що поліція їх боїться «Поправ її пірат. У цьому сенсі все лише як люди. Поки не ставиш зайвих питань і не зрушуєш з місця шаф, то й не бачиш найнеприємнішого». Брід Марію обтрусила спідницю, потім обтрусила рука в пірата, хотілося змінити тему розмови. І пірат швидко прийшов на допомогу. Евега вже питала вас?» «Про що?» «Ви не хочете бути нашим коучем?» «Звичайно, ні», Вигукнула Брід Марі Потім зображеним виглядом склала руки І запитала Що це, коуч? У сенсі тренер Нам обов'язково потрібен тренер У місті проходить кубок А брати участь можна Тільки якщо команда має тренера Кубок? У сенсі змагання? Запитала Брід Марі У сенсі кубок, відповів пірат Бріт Марі відчула, що не зовсім розуміє завдання «У таку погоду? На вулиці? Що за нісенітниця?» «Ні, змагання будуть не на вулиці, у палаці спорту в місті», – пояснив пірат і відразу здивовано перепитав. «А що такого? Який стосунок погода має до футболу?» Начебто погода не має до футболу жодного стосунку. Бріт Марі зібралася вже висловитись про те, наскільки недоречно ганяти м'яч у приміщенні. Але не встигла. У двері постукали. На порозі стояв хлопчик, рвесник пірата. До того ж, довговолосий. «Ах-ха-ха!» – сказала Брік Марі. «А Бен, типу, тут?» – запитав хлопчик. Було дуже незрозуміло, що у згаданій фразі робило слово «типу». Це ніби хлопчик запитав. «А Бен приблизно тут?» «Хто?» – запитала Брік Марі. «Бен!» чи тип, якого тут звуть у команді пірат А «Ах-ха-ха, він тут, але він зайнятий», – рішуче заявила Бріт Марі і спробувала зачинити двері. «А типу чим?» – не відступав хлопчик. «Він збирається погуляти, або на побачення, або як там тепер у вас це називається?» «Та я знаю, з багатьма». Бріт Марі людина без упереджень, тільки стиснула руки і вимовила – а ха, ха, хлопчик жував жуйку. «Брід Марі цього не переносить. Навіть людина без забобонів не може цього переносити, коли жують жуйку». «Побачення – це на кшталт епічний тупізм, зауважив хлопчик. Так сказав і Піра Бен. «Ми в мій час говорили гуляти», – оборонялася Брід Марі. «Теж епічний тупісм», – пирхнув хлопчик. «Як же ви тепер кажете?» У голосі Брід Марі майже не чулося докору. «Ніяк, ти типу був, просто зустрічаємось!» «Дозволь попросити тебе почекати тут!» Брід Марі стукутом зачинила двері. Пірат поправляв волосся перед дзеркалом. Побачивши в дзеркалі Брід Марі, він підстрибнув на обох ногах. «Це він? Кльовий, правда?» «Він досить невихований», – зауважила Брід Марі. Але пірат не почув, тому що у ванні після його стрибка – Пішла луна. Брік Марій відірвала квадратик туалетного паперу, зняла волосок із футболки пірата, ретельно склала квадратик і змила його в унітаз. У мене склалось враження, що ти ходиш на побачення з дівчатами. Іноді з дівчатами. Але це хлопчик? Це хлопчик, кивнув пірат, наче обидва вони грались в якусь гру з невідомими правилами. Ага, ха ха сказала Бріт Марій. А хіба з одними можна, а з іншими не можна? Щиро дивувався пірат. Про це я нічого не знаю. У мене немає упереджень, запевнила його Бріт Марі. Пірат поправив волосся і посміхнувся. Як на вашу думку, йому сподобається моя зачіска? Бріт Марі ніби не почула питання. Твої товариші з футбольної команди звичайно не знають, що ти ходиш на побачення з хлопчиками. І я, зрозуміло, не стану їм цього розповідати. «Чому не знають?» – здивувався пірат. «Ти що, їм про це казав?» «А чому б мені про це не казати?» Пірат здивувався ще більше. «І що вони сказали?» «Сказали, окей». Тут пірат ніби засумнівався. «А мали сказати щось інше?» «Ну, зрозуміло, ні, зрозуміло, ні». Сказала Брід Марі, ні каплі не обороняючись, і додала «У мене немає упереджень». «Я знаю», – сказав пірат. Потім нервово посміхнувся. «Як у мене волосся?» Брід Марі не знайшла чіткої відповіді, і вона просто кивнула. Незручно зняла останні волоски з його футболки. Пірат обійняв її. «Що це на нього найшло? Вам не треба бути самотньою», – прошепотів він. «Бути самотнім для людини з таким гарним волоссям означає витрачати себе марно». Пірат був уже майже біля дверей, коли Брід Марі все ще з волосками в руці зібралася з духом, відкашлялась і прошепотіла у відповідь. «Якщо він не скаже, що в тебе гарне волосся, він тебе не заслуговує». Пірат пробіг через усю кімнату і знову обійняв Брід Марі – вона легенько відштовхнула його, ласкаво, але рішуче, бо треба знати міру. Пірат спитав, чи можна запозичити її мобільний телефон. На обличчі Бред Марі промайнув осуд, і вона попросила не робити дорогих дзвінків. Пірат зробив один дзвінок на свій власний телефон, потім знову спробував обійняти її, засміявся і втік. стукнули двері. Через 15 хвилин Бред Марі отримала смс. Він це сказав. Молодіжний центр навколо Брід Марі затих. Щоб перебити мовчання, вона включила пилосос. Прибрала волосся з підлоги, випрала і висушила рушники. Витерла пил з усіх картин. І особливо ретельно. З інформативної дошки з картою, яку особа повісила на метр нижче за інші. Потім зняла обгортку зі снікерсу, поклала батончик на тарілку. Підстелила під тарілку рушник і разом поставила на поріг Відчинила вхідні двері І довго сиділа на табуреці Намагаючись відчути вітер у волосі Зрештою взяла мобільний телефон «Ало!» Відповіла дівчина зі служби зайнятості Брід Марі зробила глибокий вдих «З мого боку Було дуже невічливо Казати вам, що у вас трижка Як у хлопчика Брід Марі?» Уточнила дівчина Брід Марі засереджено проковтнула Зрозуміло, не моя річ, яка у вас трижка І чи ходите ви на побачення з хлопчиками чи з дівчатками Мене це не стосується у жодному разі Дівчина глибоко дихала в трубку Ви нічого не говорили про це? Ахаха, цілком імовірно, що я про це лише подумала Але з мого боку це у будь-якому разі невічливо Що? Але ви все-таки, що ви маєте на увазі? Чим погана моя стрижка? Нічим, я їй кажу, що нічим, напирала брит Марі. Я не мені не подобається, коли оборонялася дівчина, трохи підвищивши голос. Я ні в якому разі не втручаюсь, нагадала брит Марі. Хіба річ у тому, що бути такою неправильно або не бути, наполягала дівчина. Я цього не стверджую, заявила брит Марі. «Я теж!» – обурилась дівчина. «Ну, гаразд!» – сказала Брітмарі. Марі. «Так», – сказала дівчина. Настала мовчанка, така довго, що дівчина, не витримавши, сказала «Ало!». Вирішивши, що Брітмарі Марі вже відключилася. І ось тут Брід Марі і відключилась. Патюх запізнився на вечерю на годину та шість хвилин. Він забіг, відгриз Снігер скільки зміг, на секунду затримався, глянув на Бріт Марі, після чого втік і зник у темряві Бріт Марі загорнула залишки батончика у фольгу Забрала в холодильник, вимила тарілку, випрала та висушила рушник Повісила на місце, побачила вікно, як Свен виходить з піцерії Він затримався біля поліцейської машини, дивився на молодіжний центр Бріт Марі сховалася за шторою Свен сів у машину і поїхав На якусь мить Брід Марі завмерла в тривозі Раптом повернеться і постукає у двері А наступної миті з розчаруванням константувала Не повернувся Брід Марі загасила лампи скрізь, крім ванної кімнати Світло просочилось під дверей І падало на ту частину стіни, де особа повісила інформативну дошку Трохи занизько, але в жодному разі не надто низько «Ласкаво прошу, до боргу», – прочитала Брік Марі. Вона сиділа на табуреці і тембряві дивилась на червону крапку, за яку так полюбила цю дошку з першого погляду, яка взагалі була причиною любові Брік Марі до карт. «Вона наполовину стерта, ця крапка, і червоний колір вицвів, але вона там, на півдорозі між нижнім лівим кутом і середньою картою, а поруч слова». «Ви знаходитесь тут».